Du lytter til Radio 24.7. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Rigi Foss og Marie-Louise Toxvi. For 184'ens 20. gang, Dan Bjergård. Du har ikke været med alle 184 gang. Ik ikke alle sammen, nej. Rikki Fos, det har du heller ikke. Ej. Og vores åbner til programmet har heller ikke lyttet sådan her altid. Da vi begyndte for, hvad er det, godt fire år siden, Dan Bjergård. der hed den jo med Dan Bjergård, Roland Møller og Marie-Louise Toksvig. Det var den første. Det var den første. Og så gik der hvad, et lille år siden, og så hed den med Nidim Yassar, Dan Bjergård, og Marie-Louise Toksvig. Og så skrev du, ikke? Og så hed den Nidim Sebastian Rikelsen og Marie-Louise Toksvig. Og så konfronteret med Sebastian Rikkelsen om Renus Toksvæk. Det vender vi tilbage til. Og så kom Rikke Fos med i øh, foråret, og, øh, og så kom du tilbage i og nu lyder den sådan her. Og det er, ja, sidste gang, og det behøver vi ikke tale mere om lige nu. Fordi, når vi laver og har lavet politiradio, så har det handlet meget lidt om os. Det har handlet allermest om de mennesker, som bevæger sig et eller andet sted mellem forbrydelse straf rundt om. Og det er det, det handler om her. Og det er altid større end selve programmet. Og den går til at tale om det, har du inviteret en gæst, som jeg synes, du skal præsentere. Det har jeg, ja. og et af de ting, som vi har talt rigtig meget om her i programmet, det er jo bandekriminalitet, bandekonflikter, og så har vi talt rigtig meget om, hvordan man kommer ud af bander, og hvordan man bliver ud af bander, og hvordan det er. Og derfor så har vi inviteret en gæst i studiet i dag, som er Ali Nashi, og øh, han har faktisk... Øh, begge dele, altså både at være i bandemiljøet og komme ud af det igen, og det skal vi høre rigtig meget om, men Ali, først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig, at du tog os med tilbage til en episode, der sker, mens du sidder i fængsel og afsoner en dom. Hvad er det, der sker der? Øhm, det skal lige siges, det hedder Ali Najee, så bliver jeg <laughs> enige, men, men det er helt okay. Øhm, jeg husker, klart og tydeligt en, en, en dag i, i 2016, oktober måned, Øhm, hvor det er faktisk slutningen i oktober, så det var sådan rimelig koldt, øhm, hvor vi sidder fire brødre i Vesterfængsel, og, øh, og en han er efterlyst på det her tidspunkt. Når, ja, undskyld, ja. Jo, når du siger brødre, så, så er det altså dine brødre, din, mine dine rigtig, så din, kaldt brødre, dine, dine rigtige såkaldte brødre, som man siger, altså alle fem brødre, øh, fem brødre, fire brødre, det er fra min morfar, så det er ikke bare, Nej, det, er sådan noget det er ikke en brødermand fra Nej. gaden af øh, Dem har jeg ikke med af <laughs> Men altså dem, det, ja, Mine rigtig rigtige, rigtige brødre fra min morfar Vi sidder fire brødre bag trammer og, øh, og en han er efterlyst Og øh, hvis vi alle sammen tænker tilbage i 2016 Så var det, var det var en tid, hvor bandekrigen var på det højeste Så, så det var varme tider Som man kalder det på gaden øh, Jeg sidder også under øh, Nogle forskellige domme øh, Det var hvad det er og øh, jeg husker klart og tydeligt, hvor der kommer en vagt og sender mig ned i en retssag. En videoretssag. Og det er sådan noget nyt, man kører her i Danmark for at spare ressourcer i forhold til... Øh, ja, øh, du bliver afhørt på videolænk, så du ikke skal køres. Det er, øh, og, det, og, og, og det er kun, når man skal dømmes for mindre fossilser. I hvert fald, jeg kommer ned, jeg får så 4-5 uger, bla bla bla, for nogle telefoner, jeg har, jeg har indsmuldet, og det er, hvad det er. Det må man jo åbenbart ikke, men som sagt, det er, hvad det er. Øhm, jeg husker, at min advokat, kommer meget tæt på skærmen øh, og siger noget, mumler lidt øh, og stammer lidt. Og den advokat, jeg har haft i rigtig mange år, så, så det var meget personligt, kunne jeg se. Og jeg blev sådan lidt, hallo, vi er i en retssag. Øh, ikke fordi jeg har noget med en ejer, det er slet ikke det, men det er mere, at, at hun, hun plejer bare at sige, han en god dag og pas på dig selv og hilse, Men det var det ikke den her gang, og hun havde, hun havde røde øjne. Øh, så det virkede meget mærkeligt for mig. Og hun sagde det på sådan meget, meget måde. Øh, Sørgelig måde. Hvor hun sådan, hun, altså, ja, øh, hun, kunne få, hun, hun kunne ikke få ordene ud. Og jeg ved ikke, for der mig at lave et teaterstykke nu og, og snakke det på samme måde. Men hun sagde sådan til mig, som var hjerteskærende for mig, at din lillebror blev skudt seks gange på klodshold i en kiosk i går nat. Øh, og det var så i 2016, oktober måned. Øh, det, var, det var den bror, som var den eneste af, ikke sad i fængsel. Han var efterlyst. Han, han var efterlyst. Øh, så... Hvad ja, var der sket det, med han? Øhm, han altså, han? han overlevede, heldigvis. Det fandt jeg først ud af en måned efter. Øhm, så jeg sad, i, øh, jeg sad i en celle i en måned øh, med alle mine andre brødre. Øhm, vi sad hver vores afdeling, altså, øhm, yeah. men, men hvor vi sådan ikke vidste, hvad der, hvad der foregik. Efterretningstjenesten gjorde det, at vi ikke måtte snakke med nogen engang med hinanden, fordi der var åbenbart en stor sag omkring det her. Øh, Ja, der er selvfølgelig en efterforskning. Fuldstændig. Hvad, um, hvor gammel var han eller? Han var 19 år på det tidspunkt. Um, så han var 19 år, og uh, ja. Hvis ens 19-årig lillebror bliver skudt seks gange, og man selv er en del af et kriminelt bandemiljø, og jo, altså, det er ikke sådan, at du aldrig har rørt ved et våben. Mm. Hvad var dit første instinkt, da du hørte, at nogen havde skudt din bror? Mit første instinkt var, at jeg skulle hævne mig. Øh, ikke mere eller mindre. Øh, jeg kunne ikke tænke i andre baner, fordi jeg var inde i det. Øh, så det var, var min første tanke, at når jeg kommer ud herfra, så skal jeg hævne mig. Øh, jeg kunne huske, at jeg kom op og box med vagterne den dag, fordi jeg ville tage dem som gidsler og så bare stikke af derfra på en mærkelighed. Men det kunne jeg ikke, fordi de overmandede mig... Og ja, de tæskede mig. Um, men det er også, hvad det er. Det er jo normalt. Um, tror du, din, dine andre brødre havde det lige sådan Ja. At det um, skulle bare hævnes? Ja, um, altså, i fængsel så kan man jo godt snakke til hinanden, hvis man gerne vil. Selvom man ikke må. Uh, det tror jeg... Man kan nogen godt gå ned ja. allerede <laughs> uh, så Men altså, aftjenten var, at når vi kommer ud, uh, så, så er der nogen, der skal dræbes. Uh, der skal i hvert fald ske nogle, nogle drastiske handlinger, fordi det her, det var en drastisk situation. Ali... Øh vi har jo talt om, før vi gik i gang her, at, at du har ikke noget behov for at fortælle et detaljer om, hvad du, har, hvad du har gjort og hvad du er dømt for. Men en ting, kan vi sige med sikkerhed, det er, at du har ikke slået nogen ihjel. Nej, nej. Alligevel har du her... Du, du er simpelthen parat til at dræbe. Mm. Det er jeg. Øh, og det er, fordi det lige pludselig kommer meget tæt på. Jeg har aldrig oplevet... Altså, jeg har prøvet noget selv på mig fysisk, ja. Men det er bare mig. Men jeg har aldrig oplevet, at min lillebror... Altså, og det er ikke bare min lillebror, det er den mindste af dem. Og, øh, og, og ham der blev skudt, han, er, han har en tvillingbror. Og han er endda to minutter yngre end den, anden lillebror, end den anden tvillingbror. Så du ved, han betyder, jeg ved ikke, der er et andet over ham her. Der er altid noget med den mindste, ikke? Ja, og det er og, ligesom ved, Dan Bjergaard, han er også den mindste okay. <laughs> <tid>. <laughs> <laughs> um, Så du ved, der, der var et eller med de der to minutter mellem de der to. Så, så, så altså, han er bare, mm, der er et med ham her. Uh, med det hedder han. Uh, og ja, øh, jo, jeg var parat til at dræbe, fordi som sagt, det var min lillebror, der gik ud over. Øh, jeg vidste ikke, hvad årsagen var lige p.t., øh, men, men, men jeg fandt ud af, hvad årsagen var. Øh, altså, hvem det var, der havde slået mig. Hvem der, der, var, der var, der havde slået mig? Ja, og... ihjel? han var ikke slået hjælp. Hvem der ville dræbe ham over? Altså, vi, vi, vi fandt ud af rigtig mange ting. Øh, men heldigvis sidder jeg bag træmer, så jeg kan ikke gøre noget. Jeg er bundet på hende selvom jeg gerne vil gøre noget. Um, så vi sad jo der, og tænkte, og tænkte, og tænkte, hvad vi skulle gøre. Um, og, uh, og ja, og vi sad bare der. Og så valgte du at gøre noget andet? Og det, um, jeg valgte at gøre noget andet, ja, um, Det lyder bare, som om man bare lige vælger at gøre noget andet. Um, det var et kæmpe valg for mig. Uh, der var sådan en dag, jeg husker sådan nogle, nogle, nogle måneder før jeg... Altså efterepistolen med min lillebror, der var sådan nogle, nogle måneder efter det, øh, så sad jeg i en celle, 6 kvadratmeter, og, øh, og det var stadig, stadig Vesterfængsel. Øh. Og jeg, sad med, altså jeg følte, det var et dilemma, jeg sad i, fordi nu har jeg også en kvinde derude, som ventede på mig, øh, og der er noget med jer kvinder. I kan få os til at tænke i andre baner. Øh. Men jeg skulle vælge, jeg skulle begynde at vælge to forskellige faktorer. Hævn eller selvudvikling. selvudvikling. Selvudvikling? Selvudvikling. Hvor kom det ord fra? Det kom efter, jeg havde en snak med min daværende kone. Er det det, det hedder? Daværende kone? Jo. jo, hun er min kone i dag, ikke? Og så var din ja. kone. Ja, hun hun var min... din kæreste. Dengang hun er din kone i dag. Hun, er, hun har været det hele fra dengang til... Kvinde i mit liv. Kvinde i lige præcis. Ja. Og det er på grund af hende, jeg begyndte at tænke i retning af selvudvikling. Hvad betyder det? Altså, det var jo, altså, jeg vil jo mene, at det er jo en, en personlig udvikling af dig selv til en bedre version. Øh, når jeg siger selvudvikling, øh, du kan jo udvikle dig til det dårlige, eller du kan dig til det bedre. Jeg er bare blevet en bedre version, eller jeg, jeg vil gerne blive en bedre version af mig selv. Øh, men det var bare svært, når du sidder bag træmme og tænker, at jeg skal blive en bedre version af mig selv, og din bror bliver skudt derude. Og, og, og Gud ved kun, hvad der sker, når du kommer ud. Øh, så altså, jeg var jo også meget parat i det, jeg kommer ud. Øhm, så, men jeg stod mellem de her to valg Og det var et valg, jeg jonglerede med rigtig, rigtig meget øhm, og ja. han... var, var din bror egentlig inde over det valg? Altså, var, det, var, det, var det noget, han ligesom havde en, en aktie i At han sagde, du skal ikke øh, for eksempel gå ud og høvne det her? Jeg husker, at øh, min bror, da vi fandt ud, af han overlevede, Der kom han til sygeafdelingen i Vesterfængsel Så det var ikke så langt væk fra mig Og jeg prøvede på en eller anden mærkelig måde At få noget kontakt til ham Men det fik jeg ikke så han smulede et brev ind til mig, via en anden, der var jeg ved, han var gangmand dog, eller hvad fanden han var. Men jeg fik brevet igennem, en indsat til en indsat til en indsat til en indsat, og så fik jeg brevet. Hvor han har skrevet på en måde, hvor jeg godt kunne se, at den første kugle har ramt hans hånd. Men han skrev, og det gjorde rigtig ondt på mig, fordi han skrev... Nu vil jeg ikke fortælle, hvad han skrev, men, han, men, men, men, men hele formålet i det her brev var, at han ville sige... At lad være med at tænke på mig. Jeg har det godt. Men jeg vil bare gerne være ligesom dig. Når du hører en lillebror sige sådan noget til dig... En lillebror, som har været lige ved at dø af kulde, Af Og ligesom dig, det var en, en virkelig hård gangster, ikke? Ja, ja, så jeg, vil, jeg vil ikke kalde mig en gangster. Jeg vil bare gerne kalde mig en, som har været en outlaw. Lovløs. Jeg uh, været pisselig med alle. Og alle. Og alle. Og alle. <laughs> uh, det var virkelig ekstremt, synes jeg. Uh... Altså, man er nærmest fanatisk omkring kriminaliteten, ikke? At det bliver nærmest ens religion. Altså, altså, så ekstremt var det for mig. Motiveret og skør. Altså, det, det, det er de ord, jeg kan bruge. Men når du er i den tilstand og ser et brev fra din lillebror og skriver sådan, at jeg, jeg bare gerne vil være ligesom dig. Han skriver ikke, lad os hævne os. Han skriver ikke, vi skal gøre sådan. Han skriver ikke de der ting. Han skriver, jeg vil bare være ligesom dig. Selvfølgelig med, andre, med mange andre forskellige tillægsord, og... Øh, men der gjorde bare alt andet ved mig, det ødelagde mig, det knækkede mig, øh, fordi jeg fik rigtig meget skyldfølelse over det her. Han overgik mig, altså, jeg, blevet, altså, jeg, jeg har jo aldrig altså jeg har ikke skudhuller på mig, ikke? Øh, jeg har andre, på, andre ting på mig, men, men skudhuller så, har jeg ikke. Så, så, så i den der, jeg kunne godt lide, at du siger, at det er næsten som en religion, den der den kriminelle tankegang, den måde at leve på, hvor det bare handler om pengene, stofferne, af mm. volden, alt det der. Mm. Den, den var du sådan set selv. Tilfreds med, altså, tilfreds med dig selv i den rolle, mm. men at forestille dig, at din elskede lillebror skulle det samme, det ønskede du simpelthen ikke for ham. Nej. det øhm, det? Ja, men altså, det er også fordi, man har altid en eller anden form for tanke omkring, at jeg har styr på det med mine små ikke? Han får lidt penge, han får lidt, det kan rundt i en fed bil, og du ved, man viser ham, at jeg, jeg har styr på det i forhold til din, din situation, men jeg glemmer, at han også bliver voksen. Og han du vil bare også... ikke have, at han skulle have dit liv. Ja. På øjeblik, er, er, er, er, er, er, jeg, jeg kunne godt tænke mig at høre, Ali, om under din afsoning i fængsler, da du får at vide, at alt det her skal, er du i nogen form for misbrug eller noget øh, under din afsoning, eller i det hele taget, mens du er i det miljø her? Øhm, altså, jeg, jeg røg rigtig meget hash. Øh, jeg har taget lidt stoffer, men det er ikke, fordi det er på det højeste plan. Jeg har, altså, hashen, den, den, den har været en del af min dagligdag. Jeg har for at blive normal. Uh, hvis jeg ikke røg, så var jeg unormal uh, jeg kunne, altså, ja, uh, Mange af os kender det i forvejen det der, Når du ryger for abstinenser uh, Så so, so, so den skulle bare være der ikke? Uh, Men jeg stoppede med at ryge, da jeg i fængsel uh, Altså den sidste afzone Der stoppede jeg, fordi jeg blev nødt til at tænke i andre baner uh, Jeg var meget slukket, synes jeg men det er også, fordi man begyndte at snakke med andre forskellige mennesker, og ens øjne blev lidt mere åbne. Og så, man bliver også tilvoksen, og man tænker, at, at, at det giver ikke mening, at du bliver ved med at ryge og ryge og ryge og ryge, og du bare lever i den lille bobble. Du siger, at din lillebror vil gerne være ligesom dig, og nu har du selv været ganske kort inde på, hvad det vil sige at være ligesom du var. Men hvordan kom du dertil? Altså, hvordan landede du i det miljø, du var en del af? Jeg tror... Mange af os kender det her udtryk med, at negativ opmærksomhed er bedre end ingen opmærksomhed. Øh, og... rigtig nækker. Fuldstændig. rigtig nækker. Jeg nækker med ham, <laughs> fordi det passer. Og mange af os derude, de nækker sikkert også lige nu, øh, fordi det passer. Hvis du ikke får den anerkendelse, du gerne vil have, så finder du den et andet sted. Okay? Øh, jeg husker bare sådan, når jeg tænker tilbage, at, at, at, at vi kommer fra en familie, hvor, hvor hård kærlighed stod på menuen. Mange vil mene, det er vold. Det vil jeg ikke mene. Jeg vil mene, det bare er hård kærlighed. Fordi min far stadig snakkede med mig efter... Når stadig var der, og stadig gav mig lidt penge. Og stadig... Men du, du blev opdraget med også at få nogle klø. Ja, ja, fuldstændig. Jeg skulle, jeg skulle lære at være en hård mand. Det, sådan var det bare. Og jeg siger det med et smil nu, fordi... Det er lidt sjovt at tænke tilbage, at... at... Man kan sige, det blev du jo også. Ja, det blev Men din, men din far men... har aldrig været kriminel. Han har aldrig været kriminel. Jeg tror bare, at min far... Eller tror jeg ved, fordi jeg har haft rigtig mange snakker med min far i dag i forhold til, og det kommer vi senere ind på i forhold til, hvad jeg laver i dag. Øh, men jeg, altså, han, har, han, har jo, han har jo fortalt mig, hvorfor han gjorde, som han gjorde. Det er jo, fordi han selv kommer fra en kultur og en baggrund, hvor hård kærlighed stod på menuen. Øh, og det er jo det, der har gjort, at han tog det så med til det her samfund. Og lad os være, jeg kan lige så godt sige det sådan. Altså, min far, hans plan var ikke at blive her i Danmark. Men det enten, han kom til her. Danmark som flygtning, ikke? han kom, og, til, ja, han kom til Danmark som flygtning for at lige lave nogle penge, og lige slappe lidt af og få lidt ro, og så hjem igen. Det er enten med, han har oppe med forretninger her, og har etableret sig her, har fået seks børn her, og ble, altså han har det hele her. Øhm, ja, øhm, han, havde, han havde jo håbet på, at, at på et tidspunkt ville Saddam Hussein være væk, og så ville han kunne vende tilbage til ja, det. og det kunne han ikke, fordi han også så, hvilket, altså, nu ikke fordi jeg sidder her, når folk de hører, men det er jo, altså, at Danmark er virkelig et godt land. Ik? Jo, der er nogle mennesker her og mennesker der, der har nogle vis forskellige holdninger, men det er, hvad det er. Men landet er et smukt land. Er, er, er du født i Danmark? Eller? Jeg er født i Wolfs Mos, så jo, jeg er født i Danmark. Jeg har et dansk pas, og det er lige så rødt som dit og dit og dit. <laughs> <laughs> så jeg føler mig dansk nogle gange. Nogle gange, Ik? Men altså, jeg... Ja, ja. Der er jo nogen, der sådan i den politiske debat, når man også taler om de her miljøer og sådan noget, har, har meget travlt med at sige, at det, det er nogle mellemøstlige klanstruktur, altså en kulturel ting at ø, også de her ting, du taler om, med mm. at man skal hævne blodhævn og sådan noget, som mm. jeg, man dybest set også kender fra islandske sagaer. Mm. Jeg men men spiller, spiller det en rolle, at, at det, at dine forældre kommer fra... At din far fra Irak, det er din mor, ikke? Mm. Ja, min mor Sp er at, at, at det Spiller det en rolle i, at, at du blev kriminal? Nej, det, det vil jeg ikke mene. Øh, jeg tror bare, det at du kommer i et land, hvor... Hvor, hvor du allerede har en far og en mor, der ikke har noget med kriminaliteten at gøre. Øh, men har nogle andre former for udfordringer, som så bliver smidt af på os. Ubevidst omkring, at det, her, det kan skade os senere hen i vores liv. Øh, fordi det første, jeg gjorde, da jeg kom i folkeskolen, det var, at jeg gav klassekammeraten en flad, fordi han sagde noget dumt til mig, som jeg ikke kunne lide. Og jeg gav ham en flad, fordi min far plejer at give mig en flad for at løse sine problemer. Og sådan kørte det bare. Den flad blev til en næve, og næven blev til en trykker, og trykkerne blev til et spidsklat. Og, og, og det gik fra klassekammerat til skolelærer til inspektøren, som endte til næste skole, og næste skole, og, og sådan kørte det bare. Og til sidst, der blev man bare en lappeløsning. Lad os bare kaste ham ud til næste skole, og næste skole, og næste skole. Øhm, og sådan kørte det bare. Ikke? Øhm, og det er jo der, jeg, jeg tænker, det hele den knækker. Fordi der er ikke nogen, der kan se, at der er noget helt galt her. Hvorfor skifter den her knægt skole efter skole? Var, var der aldrig nogen, der forklarede dig, at du skulle lade være med at slå de andre på Jo, problemet var bare, at den, der forklarer mig, var en, jeg ikke kunne spejle mig i. En, der jeg kunne en, jeg kiggede på og tænkte, du kan ikke forstå mig. Du kan ikke forstå, jeg slår. Kunne Æh... du selv dengang, da du var så lille, forklare, hvorfor du slog Nej. For dig var det bare normalt, ikke? Det var bare normalt. altså normalt. Altså, jeg, altså, jeg husker nogle af mine svar, det var virkelig sådan noget... Nu lyder det sådan vir virkelig grimt, men du er fuck af med dig, din bums, eller dine fucking dansker. Eller, øh, og du ved, det er jo fordi, man kommer i en, altså, du kommer lige pludselig ud i et samfund, hvor alle er hvide. Ikke? Du, du, du er hjemme, du ser ikke hvide mennesker. Men så kommer du ud siger okay, jeg bruger de er hvide. Hvorfor kigger du sådan mærkeligt på mig? Hvorfor kigger jeg mærkeligt på dem? Du ved, øh, altså man begynder at sådan tænke, hvad laver jeg her? Er det det rigtige sted for mig? Hvem er jeg egentlig? Hvem er du? Øh, men, men, men er så lille... Og det som er normalt for dig... Det, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis normalt for de mennesker, du møder. Nej. Så de forstår ikke dig, og du forstår ikke dem. Ja. Det, altså... ja. Og hvad sker der, når man ikke forstår hinanden? Så hader man hinanden. Og hvorfor hader man ikke hinanden? Og, men hvorfor hader man hinanden? Og det er fordi, man ikke lytter til hinanden. Og når man ikke lytter til hinanden, så forstår man heller ikke hinanden. Og fordi man ikke forstår hinanden, så hader man hinanden. Jeg kan lægge sådan nogenlunde til det, Aale, han siger nu. Jeg har tit faktisk brugt det her i Politiradio, hvor jeg har nævnt de her tre simple ord, som hedder set, hørt og forstået. Det tror jeg er noget, som man blandt andet jagter, når man er i det her. Fordi når man ikke føler sig forstået, eller ikke føler sig set, eller man ikke føler sig hørt, jamen hvis man så ikke kan opleve det på den positive front, så må man jo sørge for, at man bliver set, hørt og forstået på den negative front. Mm. Men Ali, der er jo mange drenge, med forældre med flygtninge baggrund. Mm. Som bliver født i voldsmose eller andre såkaldt belastede boligområder. Som får tæsk derhjemme. Mm. Som har det svært i skolen. Mm. Som har svært ved at forstå. Ja. Og som er brune. Som ikke bliver kriminelle. Mm. Så hvorfor blev du det? Det er et godt spørgsmål, øh, og den er også rigtig svært at svare på, fordi øh, vi er meget forskellige os, alle sammen. Øh, jeg var forskruet, da jeg var lille. Jeg ved ikke, hvorfor, men det var jeg. Øh, jeg, var, jeg tror jeg faktisk, jeg var, den, det ved jeg, jeg var den mest forskruet i, he i hele flokken øh, af mine brødre. Øh, og jeg tror bare, det at man ikke handlede på den adfærd, jeg havde, da jeg var helt yngre. Altså nu snakker vi helt først første klasse, 0. klasse. Den adfærd, jeg havde, at man ikke gjorde noget ved det. Jeg tror, at jeg tror, når man ikke tager en person seriøst omkring hans adfærd og aggressionsproblemer, så er det måske derfor, at man begynder at ende ude i, i, i et sidespor, som går hen og bliver til... Altså... Og så bliver du mere og mere voldsom. Du bliver også mere og mere hård. Ja. Men, men så er problemet så åbenlyst. Men der er du blevet for hård til, at nogen kan nå dig. Og det, og det, og det der, ja, ja, ja, ja, du sagde det rimelig godt. Jeg prøver lige at finde ud af, fordi jo mere du kører ud på en sidevej, altså, altså lad os sige, at jeg går lige, lige ud lige nu, så hopper jeg ud på et sidevej, fordi jeg lige har slået ind og blevet smidt ned til sko skolens, øh, skolen, hvad det? Kontor. Og så sidder jeg der, der er ikke rigtig nogen, der snakker til mig. Jo, de siger, du skal gøre det her igen. Okay, okay, Så gør det igen, men han spiller smart jo. Selvfølgelig skal jeg gøre det igen, han skal ikke spille smart over for mig. Og det, det der barnlige ting, man snakker om, da man var lille, men det er jo ikke barnligt for mig, når jeg er syv år gammel, fordi det, altså, han skal ikke snakke grimt til mig. Sådan er det bare. Og man, når der ikke nogen, der, der, der, der hjælper mig med at, ligesom, at få det her forstået, så jeg bliver ved med at køre ud i det her tidspunkt. Til sidst er jeg så langt du som du lige sagde, så er jeg så blevet så hård, jeg, jeg, jeg, jeg er så langt væk fra, fra den almindelige, normale verden, som man kalder det, at, at jeg kan ikke komme tilbage bare lige og det er jo det, mange forventer sig her. Er du dum eller hvad? Altså, kan du ikke forstå, at, du, at det ikke er rigtigt, det du laver? Hvor jeg tænker, jamen, hele mit liv har det været sådan her. Hvordan kan du komme og sige og sige til mig, det ikke er ikke rigtigt? Hvad er din definition på rigtigt og forkert? Det er min definition på rigtigt og forkert. Øhm, ja. Men i dag, hvis nu Rikki siger noget dumt til dig, eller Dan Bjerregård... Øh, sådan får den af i hovedet mig. Ah, <laughs> eller ser forkert på dig. Ja, ja. Så får de ikke nogen på hovedet. Nej, øh, forhåbentlig ikke. Øhm, så så du var lært... faktisk i stand til at vælge og sige, ham her vil jeg ikke være mere. Mm. Du skulle bare blive 25 ja. og se din lillebror være tæt på døg, før du blev klar til at træffe det valg. Ja, desværre. Øhm, altså og heldigvis... når jeg hunter lidt med dig nu, så er det fordi tiden løber, og jeg har sjældent ærget mig så meget ja, over, at, ja. at programmet slutter og, og ikke kommer tilbage. Mm. Så, Jamen, det er helt, fint. Det, er helt fordi, fint. det vi jo også gerne vil tale med dig om, det er, at den erfaring... Du har med. Alt den, der har gjort ondt på dig selv, har gjort ondt på rigtig mange andre, mm. øh, fordi du blev sådan, du blev. Og den beslutning, du træffer om at gøre noget andet og udvikle dig selv, det er jo så det, du sådan set er parat til nu at bruge resten af dit liv på at lære andre. Mm. Hvad er det, du laver nu? Jamen, øh, jeg plejer bare sådan kort sagt at sige, at øh, i dag er jeg ham, jeg havde brug for, da jeg var yngre, for de yngre. Og det gør jeg igennem et coaching mentorforløb jeg selv har udviklet ud fra min egen udvikling, som jeg... Ja, jeg vil gerne blære, blære mig lidt med det, men jeg vandt for nørgaard forening i februar måned. Øh, og Fint har... er, er... Prisen er opkaldt efter den mand, der blev dræbt øh, ved Krutøn på Østerbro i København af Omar Al Hussein. Præcis. Ja. De er en pris hvert år i hans jamen, jamen, det gør ja. det. Og, øh, og Og jeg var i hvert fald en af dem, som fik prisen. Øh, der var flere priser, men... Bare da jeg vandt den pris, det, det gjorde alverdens ting for mig, fordi det gav mig anerkendelse omkring, at det her det, det, her, det giver mening for mange mennesker. Så du, du Så har i dag, unge, du... Ja, i dag har jeg et konsulentfirma, hvor jeg kører mentorordninger og mentorforløber med de her unge mennesker, øh, som er udsatte, og, og, og, og jeg tager kun de hårdeste af de hårdeste. Jeg vil ikke tage de bløde, fordi... Dem kan man, altså, der, der er jo rigtig mange forskellige organisationer og foreninger og virksomheder, der gør det, jeg gør. Jeg vil bare gerne gøre det, andre ikke kan. Øh, undskyld, jeg vil gerne løfte opgaver, andre ikke kan løfte. Og det er, når vi tager fat i de virkelig udsatte, hårde knægte, som bare gerne vil være gangsters. Og... Hvis man, som, som øh, hvis der man gerne vil finde dig vores... og høre dig, hvor gør man så det, Ja man gå ind på alenergy.dk, øhm, og så kan du finde mig... Øh, øh, du kan også gå ind på Facebook og skrive til mig øh, Instagram, altså jeg har det hele øh, Jeg er nødt til at være social <laughs> So me menneske, ikke? selvom jeg ikke er så fan af det Men det er jo det, der hele det kører på Men min hjemmeside alinazji.dk Der kan man, altså, der kan man sådan klart og tydeligt se, hvad jeg laver Nogle videoer, og så også skrive til mig Hvis man har brug for noget hjælp Ville Ville energy Årgang 2019 han kunne gøre nogen forskel for Ali 2007? Ja, det, det kunne han. Og det kunne han, fordi han kunne spejle sig i den her unge knægt. Fordi han også har, han også har været igennem det. Jeg kan ikke nå en, hvis, jeg ikke kan, hvis han ikke kan se sig selv i mig, eller omvendt. Så kan vi ikke nå hinanden. Så jeg tror bare, det er afgørende, og det er meget enkelt. Men, men Ali, ja. er det... Jeg forstår sagtens, hvad du siger, mm. og det er jo ikke, fordi der ikke har været, at jeg er fuldstændig overbevist om et hav af velmenende, begavede, ordentlige, hjertelige mennesker, som har prøvet at nå dig i hele din uh. kriminelle karriere. Men jeg vender tilbage til det med valget, for er det ikke også et spørgsmål om, at man skal jo, han, han skal have lyst til at vælge dig, han uh, skal have lyst til at høre dig. Så altså, nu havde jeg snakken med Dan uh, Bjergård her for hvor det i går? Forgårs. Forgårs. Øh, tiden går hurtigt. Øh, men i forgårs, hvor, hvor, hvor, hvor vi sådan meget fokuserer os fokuseret at hvis du ikke vil hjælpes, så kan jeg ikke hjælpe dig. Så vil jeg hellere bruge energi på en, der gerne vil hjælpes, for der er mange, der gerne vil hjælpes. Så det er meget, meget vigtigt. At, at... Og hvis han ikke vil hjælpes, så prøv at motivere ham til at blive hjulpet. Mm. Og hvis det heller ikke virker, jamen, så kan du ikke bruge halvdelen af dit liv på at prøve at altså, hjælpe ham, fordi han vil ikke hjælpes. Men det er slet ikke, fordi jeg vil betvivle, hvad du kan. Men jeg tænker bare, når du beskriver, hvor hård du selv blev, så ingen overhovedet kunne nå dig. Og Rikke det er det samme der. dig. Du var jo også et sted, hvor du, som du har fortalt, hvis nogen havde sagt, her er et våben, tage ud og skyde ham der, så får du en vest, så havde du gjort det. At det er en meget, meget hård skald at skulle igennem. Så det skal jo starte også indefra. Det er ikke nok, at der står en, der siger, jeg har prøvet det samme, jeg ved, hvordan det er. Fordi... Den, der er 10-15-20 år ældre end en, når man er 15 år og skide sej. vi vil jo ikke høre, hvad det siger. Der. Nej, men slet ikke. Altså, vi, vi vil ikke høre på de ældre, når man er så ung. Fordi de ved ikke bedre. Sådan er det. Altså, det er sådan, man tænker, når man er ung. I ved ikke, hvad jeg går igennem. I ved ikke, hvad jeg men... Altså, Men hvis du selv har oplevet rigtig mange ting i dit liv, så, så heller brug et budget på en som mig, eller som Ricky, som også har oplevet de her ting, og... og og investere i den unge, for de heller bruger 200.000 på ham nu, end at han skal komme til, at, at, at, at, at det koster staten flere millioner i sidste ende. Øhm, men, men, men jo, altså, du, det, altså, en rollemodel med samme, med samme karakter, samme kaliber, hvis man kan sige det på den måde, kan nå den unge. Æ, du, du har ikke taget nogen formel uddannelse, vel? Ja, autodidakt. Ja. Øhm, og du har ikke nogen børn endnu? Ikke endnu. Ja. Øhm, til, jeg kunne bare godt tænke mig at spørge dig til når, når du en dag får børn med hende der kvinde i dit liv, mm. skal de så også opdrages med hård kærlighed? Ja, ja, de skal have flade. <laughs> <laughs> <laughs> nej, nej. <laughs> det jeg tænker, altså, jeg, jeg, jeg kommer til at tage rigtig meget fra, fra mit eget liv. Øh, min egen opdrag, jeg kommer til at tage rigtig meget fra det, og kommer til at bryde den fuldstændig. Øh, jeg føler mig selv som en mønsterbryder, og der er jeg allerede i forvejen, fordi jeg gør nogle helt anderledes ting, end hvad min far... Havde lavet, så prøv nu indre... bare lige at gøre det kort. Du kommer ikke til at slå din bror. Jeg børn. kommer ikke til at slå min no. bror. Og så en aller sidste ting, jeg glemte at spørge dig om det før. Mm. Men der du sagde, da du sad i fængslet, og din lillebror, som var, havde været efterlyst af politiet, han var blevet skudt han var blevet skudt seks gange. Øh, du og din brødre, I sidder og koger og hævn. Og så siger du, at vi fandt ud af rigtig meget. Vi vidste alt, hvem der havde gjort det, hvem der havde været efter ham. Mm. Fortalte du nogensinde det til politiet, så de kunne fange dem og sætte dem i fængsel? Ham, der skød min bror, han blev taget. Øh... Han blev, han blev anholdt, jeg ved ikke, om det var nogle dage efter. Fortalte du politiet, hvad du vidste? Nej. Fordi jeg vidste, at politiet ikke engang ville gøre noget ved det. Men Ali, hvis det nu skete i dag, mm. hvor du jo er en anden version af dig selv, mm. vil du så fortælle politiet, hvad du vidste? Det ved jeg virkelig ikke. Øh, det ved jeg virkelig, virkelig, virkelig ikke. Fordi det her miljø, det er ikke bare lige at snakke med politiet. Det er ikke bare lige... Uh, jeg har en tendens til at ordne mine problemer på egen hånd, uh, og det gør jeg med et telefonopkald, og så mødes man, og så snakker man om tingene. Uh, politiet, de vil gøre andre ting. Ikke? De vil bare sætte ham i fængsel, og så er det, hvad det er. Han kommer alligevel ud på et tidspunkt. Det hjælper jo ikke sagen. Jeg på uh, et eller andet tidspunkt, en gang ude i fremtiden, når jeg har et andet radiostud, uh. hvor jeg kan sidde og interviewe mennesker som dig. Og du er kommet et år længere ud i den der selvudvikling, du sat der for at gå i gang med en sælge i Vestre Finkel. Mm. Så vil jeg gerne tale med dig igen, så vil jeg høre, om det har sig. Men for i dag er jeg nødt til at sige tak, fordi du kom. Det er mig, der takker, øh, for, at jeg må deltage i det her program. Så jeg håber, I bliver ved. Det, er, det håber jeg virkelig. Du lytter til Politiradio. På Radio 24. I studiet. Dan Bjergård, Rikki Foss, og jeg hedder Marie-Louise Toxvi. På planen for vores program i dag står der nu Brita. Øh, og det er, fordi jeg i den forgangne uge har været i Københavns Byret øh, to gange for at følge øh, indledningen af sagen mod Brita Nielsen. Øh, som er anklaget for at have stjålet øh, 115-17 millioner i en øh, periode på godt 25 år hvor hun var ansat i Socialstyrelsen, som havde det alt muligt forskelligt, men sad og skulle øh, administrere, at der blev udbetalt penge til sociale projekter, øh, til sociale udsatte, og så stalt hun en masse penge selv. Det har hun sådan set indrømmet, at hun har gjort. Øh... Jeg går ud fra, jeg I har læst øh. lidt her og der om det, og hørt om det, hun blev dårlig i retten, som blev om, at hun køres på hospitalet, hun har nogle hjerteproblemer, så vi har ikke hørt hendes egen forklaring endnu. Og det er jo det, vi allerhelst vil. Det er, hvorfor gjorde du det her? Øh, anklagemyndigheden har tænkt sig også at redegøre i detaljer for, hvordan hun gjorde det. Men det vi ved nu i hvert fald, det er, at, at Brita erkender, at ja, jeg stjal pengene. Men vi har ikke hørt, hvorfor. Og egentlig havde jeg tænkt mig, at vi skulle tale om det lidt længere. Men jeg vil hellere bruge tiden på at tale med Ali, som lige er gået. Og jeg ved ikke, er der, er der noget, I sidder og brænder ind med, I gerne vil vide om sagen mod Brita Nielsen? Det, det eneste, man jo gerne vil vide, det er hvordan der kunne lade sig gøre. Altså, en ting er, at hun, altså, hun har jo taget de her øh, penge og overført til sin egne konti, øh, oprettet nogle, en, nogle falske projekter, eller fortsat. Men det her med, at de har kunnet gå ind på hendes egen private bankkonto, altså øh, vi andre, hvis øh, vi kommer ned med nogle kontanter i banken, eller der lige pludselig står lidt for mange penge øh, af en eller anden grund, så skal vi jo altid redegøre for, hvorfor der står penge på, øh, på kontoen. Altså hvordan det har kunne lade sig gøre Det er noget det Så kommer der 300.000 ind Så kommer der 150.000 ind Så kommer der 400.000 ind Altså det er rigtigt Det er et godt spørgsmål Dan går. Det ved vi ikke nu Men øh, vi kan da håbe på At det kommer frem i løbet af retssagen Den fortsætter i den kommende uge øh, Vi håber på at Brita på tirsdag Er frisk nok til at møde retten Og begynder at afgive forklaring men vi ved det ikke, så taler uh, talbyretten om, at man muligvis kunne inddrage uh, torsdag den 31. oktober, som har været en reservedag, der er altså blevet aflyst, men det kunne være, at man der kunne afhøre hende. Uh, hvis det bliver sådan, ja, så må man læse om det, høre om det andre steder, fordi vi kan ikke fortælle om det på Radio 24. Så skal vi ikke overlade det til andre og beskæftige sig med Brita Nielsen, for det kan vi simpelthen ikke nå, og der er en anden sag, som vi jo bare helt selv synes er vigtigere. Du lytter til Politiradio på Radio 24. Vi har fået besøg af en af vores mest trofaste gæster, nemlig Sun Fisher fra Ekstra Bladet. Hej Sun, tak fordi du vil komme og være med. Tak, fordi at, øh, jeg må komme og være med her i den sidste aflytte. Det er jo også en slags ære. Skulle ikke have det Det er politiradio. Men jeg ved, at du har to øndlingsprogrammer. Det er, det er med to øndlingsprogrammer ja. og politiradio. Det ene aflytter af det andet. Og nu ja. gør lige reklame for dem, selvom det er alt for sent. Ja. Men du, jeg jeg håber, du godt kan kende forskel på mig og Anders Kjøl. Det kan jeg godt. Tror godt. Du har ikke nogen sølvpapir sat på. Jeg <laughs> <laughs> har faktisk ikke nogen sølvpapir sat på. Ej, det var en bummer. Det beklager jeg. Sune, vi, vi har faktisk for længe siden aftalt med dig, at du ville bistå os øh, som, som fast reporter på sagen om drabet på Nedim Yazare. Fordi den sag kan øh, hverken Dan Bjergård eller jeg dække som journalister. Øh, og det havde jeg da på alle måder set frem til, at den sag i det nye år formentlig øh, skal få retten og afgøres. Det, ja, det ser jeg stadig frem til, men det her er jo vores sidste anledning til at fortælle om, hvor den sag står. Ganske kort, den 19. november sidste år blev Nedim Yassar, Yassar skudt i hovedet, øh, da han sad i sin bil på Hejervej i Nordvestkvarteret i København, umiddelbart efter, at vi havde holdt en storslået reception for at fejre, at vi dagen efter udgav bogen Rødder, som jeg har skrevet om Nedims liv. Øh, dagen efter den 20. november døde Nedim på Rigshospitalet. Nogle uger efter anholdt politiet tre mænd og sigtede dem for drabet. De to af dem sidder stadigvæk varetægtsfængslet sigtet for drabet. tredje løslat og er alene sigtet for noget med våbnet, der blev brugt i forbindelse med drabet. Og så er en fjerde mand også blevet sigtet i sagen, men har ikke været fængslet. Sagen skal forretning i januar, ikke også du øh, Jo, jeg... Jeg tror, jeg tror, det er i januar. Jeg kan ikke huske, om det er i slutningen af december eller starten af januar. den. den, den, den jeg føler mig ret overbevist om, det er januar. Det er dig, der har fortalt mig det. Yes. Øh... Der er ikke noget anklaget i sagen nu, så status er ikke... Vi kan ikke lave... Altså, det, det er det, de tiltalt for, og det er det, ved vi, og det er det, ved vi ikke. Så, så det må være... Altså, hvad vi har, kan bygge op indtil videre på, hvad vi har, har erfaring fra og hvad vi har kunnet læse os til i og hvad jeg ligesom har kunnet hæve ud af de forsvar, der har måttet udtale sig i begrænset omgang i og med, at der er dørlukning i sagen. Så det vil ligge os, vi at sidder og gætte på, hvordan en sag skal afgøres, eller hvem der er skyldig, eller den slags. Men i dit journalistiske arbejde fra Ekstrabladet, tænker jeg, at du dog vil kunne give os en kvalificeret opsummering af, hvor står sagen, hvad ved vi om, hvad det handler om. Ja, vi har selvfølgelig de forbehold, at, at vi jo selvfølgelig, der er forbehold i og med, at der ikke er dømt i sagen i nu. Det kan vi jo godt lige starte med at lægge ud. Men som du selv sagde, der er to, der er tiltalt for sigtet. at de er tiltalt. Nej, undskyld, ja. ja, der er to, der er sigtet for at have begået medvirket til drabet. En som, er, som har set varetægtsfængslet for at have leveret et våben til dem. Han er så, han er løsladt. Øh, og han har også et, øh, han har et alibi for, at han var på et helt andet sted i forbindelse med drabet. da selve drabet blev begået? Ja, der er han fanget på et overvågningskamera i, i IKEA, tror jeg det er et eller andet sted. Og så har vi den fjerde mand, som er også for en eller anden form for medvirkning, men som øh, politiet ikke har haft begrundet, nok, nok begrundet mistanke til, at han kunne varetægtsfængsles. Ja, de prøvede jo at få ham fængslet, det de. og det de ville Den Denne person er jo ret interessant i forhold til sagen, Han er jo en såkaldt øh, rockerveteran, øh, der tidligere har gjort sig i kredsen omkring Manditas, også ude i Ballerup, og nu er han så øh, efterfølgende kommet højt på strå i, øh, i Satudarda-rockerklubben. Og når du ser ude i Ballerup, så er det jo nærliggende at nævne, at det var der, Nedim Yazar kom fra og, og slog sine folder i det kriminelle miljø. Også i omegnen af banditter da han var yngre. Og, og nu ser du jo selv det her med, at der er nogle relationer til Satsudare. Og hvor meget spiller det ind i, i den her sag? Ved, ved du noget om det? Altså, Sassudara er faktisk ikke interessant i forhold til selve drabet, fordi sådan som formodningen er foreløbig, så er det, at... Det må formodes at drabet baserer sig på noget på et uvenskab, som ligger tilbage fra tiden, hvor, at, hvor fra hvor Nedim han gjorde sig i det her banditers miljø ude i ballerup og den fjerde sigte, eller den fjerde sigte, han også gjorde sig i det her miljø, fordi at de to der sidder i varetægtsfængslet, de er henholdsvis 25 og 24 år tror jeg, og de har absolut de ikke de har ikke noget som helst personligt forhold til eller har haft det personlige forhold til Nedim Yasare ja, meget bekendt, men det er jo så kommet frem, at de efterfølgende har de begge to fået, blevet fuldgyldige medlemmer af Satudada. Og det er det jo ret jeg lige interessant. Det forstå. Du siger, de to, som politiet mener, gemte sig i mørket øh, på hejrevej til Nedim, var alene i sin bil og, og så øh, skød ham i hovedet og slog ham ihjel. De har aldrig kendt ham selv. Ikke, det, ikke meget, vi kendt. Men det er jo det, at nogle af dem fra Nedims fortid er jo rykket fra kredsen omkring Banditers over i øh, rygmærkeklubben Satudara, hvor de så er del af et, øh, en Banditers afdeling ude i, på Vestegnen af Satudara. Det forstod jeg en, en del af en Banditers afdeling på Vestegnen af Satudara, det, det blev altså en råd. Sådan. Okay, ja, undskyld. Altså, Band Nedim var tidligere del af Banditers miljø ude på Ballerup. Mm. Det samme var nogle folk, han blev uvenner med på det værende tidspunkt. Disse folk er en, så rykke videre væk fra Banditters til Satudada, hvor de så er del af en Satudada-afdeling ude på Vestegnen. Det var den der District 26, tror jeg, den hedder. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men, men, og, men sådan som Så uvenskabet er altså noget, der ligger tilbage, men de har, taget, har de taget med sig fra, deres, fra det tidligere miljø over i det nye miljø. Men, men Rike, når man er i de her klubber, hvis nu, øh, hvis nu vi to er medlem af en eller anden klub... Ja. Og, og så er der en eller anden, jeg har et gammelt problem med. En eller anden, jeg har en hovedpine med, som ligger fra langt tilbage. Det kan være, at det er en, der har hugget min kæreste, eller en, der har snydt mig i et eller andet noget. Så, så det er min personlige konflikt. Men vi så er i en... Nu er vi så i en eller anden klub med et mærke, et navn, rygmærke, et eller andet. Hvis, hvis jeg så går ud og, og gør et eller andet mod denne her gamle fjende, er det så, en, er det så et klubanvæggende? Det er ikke i klubbanlæggende, mindre du bliver bedt om at gøre det. Medmindre du har siddet og snakket med de her fuldgyldige medlemmer, eller hvad der ellers skulle være i klubben, og siddet og sagt til dem, jeg har det her mellemværende, er det noget, jeg selv skal ordne, eller er der noget, der er, er, er inden for klubben? Men altså sige, i det, jeg går ud og ordner det med min trøje på, jamen så tager jeg ud for klubben, kan man sige, hvis i, i det, jeg går ud og repræsenterer klubben, i, i det, jeg møder op. Så, så hvis det ikke er i klubbanlæggende, så bliver det det, jeg træder derud. Men har jo rent faktisk været ude og altså foretage sig noget i forbindelse med, med det her drab. Er det rigtigt? Det er nemlig rigtigt, fordi altså sådan som vi fik det oplyst, så fik de her to, øh, som nu er sigtet for drabet, de fik jo et rygmærke i den nye afdeling af Satudara, for hvis de har været ude og, og slå ned i mig hjælp. De, de fik det i hvert fald kort efter, ikke? Det er formodning. Efter drabet, ja. Yes. Æh, efterfølgende tilbage i januar, jeg tror jeg har skrevet, øh, ja, her er det, der er... Der kommer der faktisk med en opsigtende øh, øh, udmelding, hvor de siger, at øh, de to er suspenderet fra klubben. Og det har de også både med os, og det har de med, politikken, eller politiet, ikke politikken, det er de med at dele politiet, at så længe sagen ser, så vil de være suspenderet fra klubben. Og, øh, Hvad betyder det, hvis man, du nu skal være kommunikationsekspert på rockersprog? Det betyder jo, at man er sat i køleskabet, så længe det varer. Hvorfor? Jamen, altså, man kan jo kun gå ud fra, at øh, der er nogen, som i et eller andet sted, som, har, som er tonangivende i det her miljø, som mener, at det her, det er ikke, det er ikke foregået på, på ret og fæson, og det er måske ikke meningen, at hvis det er, den her formodning er korrekt, at øh, man skal tage gammelfnider med og flytte over i, i noget nyt. Og bruge den magt, man får i en ny klub til at, at hæve noget gammelfnider. Er det er, det besøgt, det er det, præcis det. Er. Altså, man kan jo så også sige, er det, at det... simpelthen at klubben lægger afstand til dig det. det her, det, det er ikke noget, der er sket i klubregi, Det er ikke noget, klubben Det er ikke noget, af. vi vil have noget med at gøre. Ja. Det er ikke noget, vi vil have siddende på vores, på vores klubfarver, at der er sket noget i tidligere tider, som bliver trukket med over i det. Der er ja. også sket det, at en af dem, der var sammen med Nedim i det gamle banditers miljø, han er jo også blevet flyttet rundt og er nu et andet sted, og blev suspenderet fra at have en eller anden form for betroet stilling i Sato til at være et andet sted, hvor han så vil være... Og det er menigt medlem, kan man kalde det almindeligt medlem. Og, og det er jo højst usædvanligt. Altså, en ting er, at de her rockklubber jo meget, meget sjældent melder noget ud. Men at gå ud sådan direkte, og... Altså, det er jo sådan en slags øh, kommunikation... Øh, hvad hedder så noget? Øh, de er ude at lave, og gå ud og sige, at de ikke har noget med et eller andet drab at gøre. Uh, det, det må man sige, det er højst altså, og Altså, det var jo ret tydeligt, at øh, de her to sigtede, de var Satudata medlemmer i og med, at de var, de var præget, altså de havde ret åbenlyse tatoveringer eller satudarrelaterede tatoveringer i, i hoved og hals, så det kan de ikke løbe fra. Men at klubben klubben frem går ud, som du selv siger, Dan, og melder, kommer med de her udmeldinger, så er det jo i hvert fald noget, jeg tror ikke, jeg har set det før, at de tager afstand, at der er en eller anden klub, der tager afstand på den måde fra en, øh, fra en meget brutal gerning. Udadtil i hvert fald. Udadtil men det er vel dybest set også historien om, at, at den der årtier gamle diskussion om, at, at begå, når mennesker har et rygmærke på at begå kriminalitet, er det så klubben, der begår den, eller er det, mennesker, som, altså, er det klubben, der er kriminel eller er det kriminelle mennesker, der er i en klub? Er, er det eget ansvar, eller er det klubben? Det er vel sådan en klassiker, gang Og nu, nu er det blevet meget teknisk, den her diskussion ja. om dit de og datter, satudarer og bandit og sådan noget, men det, det peger jo faktisk af, det understøtter jo faktisk en tese om, at det er noget, at det er drabet det kan være begået for noget, der ligger, hvad er vi snakker vi 8-10 år tilbage i, i et helt andet miljø ude i Ballerup, end det, som det, som det først og fremmest så ud til, da vi lige pludselig så to Satudara-relaterede personer i øh, et unæse nede at være anholdt og blive fremstillet i grundårsforhør. Umiddelbart i forlængelse, eller altså umiddelbart efter at Nedim døde, øh, så, så var der jo talrige ryster fremme med alle skins forskellige teorier. Øh, om hvad, hvad der kunne ligge bag og hvad det her handlede om øh, handlede det om at, en, at, øh, at, at bandeexit er en farlig ting handlede det om at Nedim Jassar talte åbent om bandemiljøet her i programmet og i alle mulige andre medier handlede det om den bog vi havde skrevet om hans liv øh, var det en straf for at være åben altså var det bandemiljøets hævn et eller andet hvor meget af det, synes du, man allerede nu, før vi har et anklageskrift, før vi har hørt forklaringerne i retten, er der noget af det, vi allerede nu kan sige, det er simpelthen ikke, det er ikke sådan, det hænger sammen? Altså, jeg vil vurdere på baggrund af den viden, vi har nu, før anklageskrifter er udarbejdet, så vil jeg mene, at det er, det, det er der ikke noget som helst i Alle de der Det er, det er skibersgrønere og, og gammelkone, sådan i snak, som der simpelthen ikke, ikke er hold i, på, på jord. Fordi det, det handler om, sådan som det ser ud lige nu, så er det noget at der ligger 8-10 år tilbage i et helt andet miljø. Så at sige, at det er farligt at tale om sin egen kriminelle fortid om et miljø, sådan som Rikie Foss jo også sidder og gør her, som øh, Ali, vi havde besøgt af tidligere, jo i en eller anden udstrækning også gør, at det er farligt, at det bliver straffet af miljøet. Det er der ikke noget, i hvert fald den her sag, der ligesom slår fast i en eller anden grad. Der er ikke noget, der peger i den retning. Man må selvfølgelig sige, der er nok en grund til, at jeg tidligere gæst Ali, at han ligesom siger, at der er nogle ting, jeg ikke vil snakke om, og der var også nogle ting, som Nedim ikke ville snakke om, fordi man jo tager sine forholdsregler, fordi man ikke ønsker at skabe sig nogle personlige fjender. Men teknisk set, sådan som jeg er fart og det vil rigtig sikkert også kunne bekræfte, at personlig fjendskab, det er virkelig det, der tæller rigtig, rigtig højt. Altså alt det der om ære og stikker og dit og dat, når det kommer til stykket, så der hvor, hvor det virkelig, virkelig bliver hårdt, så er det, hvis der er nogen, der har et personligt fjendskab, et personligt udstående med nogen, eller hvad siger du til det? Ja, altså det kan jeg kun give dig 100% ret i, fordi at når man går rundt og har det der personlige udstående med nogen, jamen så går man jo opbygger en masse had. Og når du opbygger det had, det tager du med dig hen til den her person her, ikke? Så, så det ender bare med at blive en ond cirkel. man kan jo også, eller man er, vi er jo også nødt til at sige, at uagtet, at vi jo ikke kender alle de detaljer, at så er der jo også noget i det her med, hvor meget bliver man konfronteret med en person, og hvis der er nogen, der har noget gammelt uvenskab, så kan man sige, hvis du aldrig nogensinde støder på personen, eller aldrig nogensinde hører noget om personen mere, så kan man formentlig Ja, så du siger, altså, du kan typisk ikke godt være kommet over hende der ex der dumpede dig. Det går okay, men når du så møder hende i byen med en anden mand, så bliver du alligevel ød, så kommer de blod op på koget igen. Ja, eller hvis ex hun lige pludselig dukker op i politiradio på 24-7 hver weekend, eller hun lige pludselig er i fjernsynet og får priser og alt muligt andet, så hun lige pludselig er der er fokus. Hele tiden er i fokus. Så bliver man jo hele tiden mindet på hende. Selvom man egentlig var kommet over det. Eller havde glemt det lidt. ja. Uh, Sune Fischer, kommer du til at dække sagen, uh, når den kommer fra retten i januar? Det regner stærkt med. Så uh, vi må læse med i Ekstrabladet, og er sikkert alle mulige andre steder. Jamen, så kan det da være, at uh, hvis dette udmærkede program får lov at fortsætte på en anden kanal, at jeg så kan få lov at fortælle om det igen. Jeg er sikker på, at I gerne vil invitere mig ind, også selvom jeg kommer til at kalde jer for aflytte. Prøv at høre, og jeg vil også gerne invitere dig, hvis der slet ikke var nogen mikrofoner. Men... For nu, og for de mange gange, du har været her i Politiradios levetid. Tusind tak, fordi... Må jeg komme kom... en sidste kommentar? Ja, det må du. Og det var i forhold til Britas sand fordi at... Uh... Jeg er jo den holdning, at Brita er jo ikke den eneste, der burde være på anklagebænken i den her sag. Der er nemlig alle dem, som har leveret et meget, meget voldsomt svigt i forhold til, at det er hurtigt at kunne lade ske. De burde også stilles for retten, men det er min personlige holdning. Men der kan jeg sige til dig, at den der har en grund til at tro, at du deler med Britas forsvar, som i hvert fald har ansøget, at en stor del af hans arbejde i København Byret kommer til at handle om lige præcis det. Du lytter til Politiradio på Radio 427. Fischer, øh, du er jo så trofast gæst, så du kan bare blive hængende her de sidste 5-10 minutter, vi har. Fordi... Nu jeg snakker snakke om alt muligt andet også. Jamen, du skal være så velkommen. Ja, som jeg sagde indledningsvis, så skal vi jo ikke sidde her og græde corona-agtigt og, og synge lange sange om, øh, at, at programmet lukker, og radioen lukker, og alt det her andet. Fordi det handler ikke om os. Fordi det, vi laver, er jo bare at stille os til rådighed for, at andre mennesker kan fortælle deres historier. Så når man nu bliver sådan en lille smule nostalgisk og sentimental, fordi det er sidste gang, vi er her, så, så er det allermest det, der dukker op i mit hoved. Et er selvfølgelig Nedim Yazar, som vi mistede, og som vi savner stadigvæk. Men der er også alle de andre mennesker, der har stået fuldstændig som alle stod her nu i dag, og delte og også mindre kønne -historie om sig selv, som du gør, rigtig. ikke? Ja. Er det ikke også og alle de mennesker, der, der dukker der var... op i dit hoved? og dem har der været mange af. Og så tænker jeg også, altså, der, der er de tidligere forbrydere, selvfølgelig, ikke? Så er der de pårørende, altså mennesker, der har mistet deres børn, deres elskede, deres venner, og har fortalt om det. Så er der, så er der jo øh, dem mennesker, der er offer for forbrydelser, men Derudover så er der jo de, altså tonsvis af politifolk, fængselsfolk, øh, anklager, dommer og forsvarer rundt omkring i landet. Øh, kolleger, vores journalistiske kolleger fra aviser og andre medier i hele landet, som har hjulpet med at kvalificere det, vi taler om i det her program. Altså at og, og, og dele deres viden og deres indsigt og gøre os klogere, så vi kunne sidde og tale om tingene på en begavet måde. Dem vil jeg godt benytte lejligheden til at sige tak til. Det synes jeg, den også, vi skal. Og det er en god spiske. Og jeg tror, at har prøvet at tænke igennem, er der nogle faggrupper inden for det her, som jeg kalder forbrydelser og straffer og alt det der imellem, vi ikke har haft besøg af. Og det eneste, altså, der har været tre forskellige justitsministre i den tid, vi har lavet politiradio, og ingen af dem har været her. Og det er ikke, fordi de ikke er blevet spurgt. Nej, det, er, det skulle næsten være det eneste. Ja, Rigspolitichefen har været her. Øh, og den nuværende chef for Kriminalforsorg har faktisk været her. Torkel var har jo ligesom formanden fra for Politiforbundet har været her. Forskellige gange, og, og to forskellige formænd fra Fændingsfunktionæringsforbund har været her. Øh, men vi har aldrig haft en dommer med. Det er ikke så meget for udtalelse. vi har haft en domsmand med, men, men ikke en dommer. Er der noget, noget, den du tænker... Altså, er der noget særligt, der står i hovedet på dig, som historie? Vi lige alligevel tabt lidt kæben over, vi kunne fortælle her Altså, jeg, jeg, en af dem, som, som jeg husker allerbedst, det var, da vi havde Steffen inde, der var med til at lave det her kæmpestore røveri, dansk værdihåndtering. Og jeg kan faktisk huske, han fortæller på et tidspunkt, hvordan de læser de her penge ind i bilerne, og fortæller, at på et tidspunkt, så har de ikke plads til flere penge inde i bilerne i de her kæmpe store sækker, og de er jo også, og Steffen er jo en, en, en stor, stærk fyr, og de har simpelthen problemer med at bære pengene, så, fordi meget fordi der, er så mange. Æh, der kan jeg huske, uh, at, at, at, at det var alligevel en, en vild fortælling. Og Steffen var, var jo med hos os blandt andet, fordi han, han en af vores journalistkolleger fra Ekstrabladet har skrevet en bog om hans liv, den hedder Røver, den er stadigvæk fremraven. Øhm, og om hans, øh, om hans opvækst Og hvordan han blev kriminel Og, og så om det her store røveri Og det affødte jo et nyt program Og Steffen kom igen Fordi en ung fyr, der hed Mikkel fra Vejle Kan du huske ham? Ja, ja, det er så. Han havde læst Steffens bog Og den havde fået ham til at ændre sit liv Han havde hængt på kanten Og i et kriminelt miljø i overvis Men Steffen blev simpelthen hans forbillede Og bogen blev hans bibel Han læste den igen Han gik rundt med den på sig og når, når han kunne mærke, at nu var der noget, der trak ham i retning af det kriminelle, så slog han op i bogen og, og læste i den igen og fik kontakt med Steffen, så han kunne ringe til ham, når han ligesom mærkede det skred. Det, det er et års tid siden, jeg var i kontakt med Mikkel sidst. Det går stadig godt. Altså, han var videre og i gang med uddannelse og var ude af det kriminelle miljø. Så er der en anden historie om en af vores... Det må faktisk være en af vores allerførste lytter, vi havde med, som Roland Møller fik igennem fra... Var det over for, for Odense, det var fra Fyn, fra Fyn, ja, ja. som skulle fortælle om det her med, hvorfor... Det var i forbindelse, vi havde noget med, med stenkast mod politiet. Og der var han med og gav en meget fagrig beretning om, øh, ja. hvorfor de kastede sten mod politiet. Og så havde vi engang en af dine tidligere kolleger, Martin, som var politiassistent, og øh, hun tror jeg, fra ja. øh, Midt- og politi, som, som fortalte om den skæbnesvangre nat, hvor han måtte ind og, og redde en dørmand øh, på, et, på en bar, og diskuterede et eller andet Slagelse. Øh, fordi han blev angrebet af en mand med en kniv og de er nødt til at skyde den her mand med kniven øh, som, som desværre ender med at dø af sine, af sine kvæstelser. Og, og Martin fortalte jo allermest om hvad det havde gjort ved ham og hans liv i politiet så tænker jeg på Charlotte Møller Olsen som er en af de første jeg nogensinde har hørt stå og fortælle åbent og med fuld navn om hvordan det er at være mor til en ung mand som er i misbrug i, i bandekriminalitet og sidder i fængsel det mig også modigt så er der kan Anne-Sophie fra Ringstedregnen, som fortalte om den her stalker-ekskæreste, som stalkede hende i, i så grotesk, så han fik en lang fængselsstraf. Så havde vi også besøg af Jonas, som fortalte om, hvorfor han havde stalket sin ekskæreste. Og så er der måske en ganske særlig en, at, at de mange forskellige ofre, der har været her og om, hvad de har oplevet, nemlig Emilie, som, som kom og fortalte om at være offer for en voldtægt, hun fik en helt særlig rolle, fordi... I radiostudiet mødte hun Nedim, og så blev de bagefter kærester. Og så endte det alligevel med Nedim igen. Er noget, vi mangler at sige, Dan Bjergård? Jeg synes, der er tusind ting, vi Kun, mangler at, man at sige. Kun at man jo stadigvæk kan nå at podcaste alle de her udsendelser, hvis man virkelig skynder sig. Det er selvfølgelig rigtigt. Til gengæld så lukker vores mailadresse og også politiradios mailadresse jo øh, øh, den 31. I, 11., øh, hver, 10. 31. i 10. Så hvis man nå at skrive til os, så skal det være nu... Det var det eneste det sidste vi nåede i politiradio i studiet ja. Rigge Foss Dan Bjergov jeg hedder Marie Louise Toxvi og jeg plejer at sige at politiradio er tilbage igen om en uge men det er vi ikke tak for nu Du lytter til Radio 24